A szelém bebizonyította, hogy kitűnő hajó, és nehéz nagy vállalkozásokra is alkalmas. Most mégis szerelő padra kerül. kapitány a hódrutazás tapasztalatait felhasználva különböző átalakításokat javasolt. A mars viszonyai mások, mint a hold, és ez megkövetelt néhány szerkezeti változtatást és laboratóriumi kiegészítést. André teljesen új a legbonyolultabb vegyelemzésekre is alkalmas felszerelést kapott. Nagy hasznát vettük volna ennek már a holdon is. Márk kívánsága is teljesült. Az űrhajó külső falára kozmikus sugárcsapdákat szereltek, és laboratóriumát a legújabb műszerekkel és tömegspektrográffal egészítették ki. Kicserélték Leon és Viktor elektromos számítógépeit, sokkal kisebb, mégis több adatot tároló gépeket állítottak be a fülkébe. A marsot megközelítő újszondák és a felszínre jutatott tévékamerák felvételeiből elég jól ismertük már a mars felszínét. Olyan járműveket kellett magunkkal vinnünk, amelyek annak kiterjedésű, sivatagos, és a kráterekkel szabdal területeken egyaránt használhatóak. Két új terepjárót rendelt Zénó kapitány, és a mars körülményéhez jobban alkalmazkodó kétértű felderítőgéppel cserélte ki a Holdon használt kiskutatórakétát. Az indulást előkészítő megbeszélésen mindnyáján izgatottak voltunk. Bőbeszédűek. Még Leon is. Csak Márk hallgatott kezdtelenül. Alig ismertünk rá. Ha faggattuk, mi bajak csak annyit felelt? A hold. – Még mindig? – kérdeztem. Furcsákodva rám nézett, és szinte nyersen mondta. – Nincs okom megváltoztatni a véleményemet. Zénó kapitán úgy tett, mintha nem vennézte Mark szokatlan megbántódott viselkedését. Nyugodtan végig sorolta, milyen újítások várnak ránk az űrhajóba, és mit kell még tennünk, a indulásig. Egyszer csak megkezdett mondatát félbeszakítva Márkhoz fordult. Hogyan magyarázod a marsról kapott legújabb képeket? Na, nem érdekesek, rázta a fejét Márk. Nem bízom a tévéképekben. A legfontosabb részletek mosódnak el rajtuk mindig. A kapitány tudta, hogy Mark még nem ismerheti azokat a felvételeket, amelyeket ő néhány órával ezelőtt kapott meg a Tudományos Tanács elnökétől. Tudta és felhasználta arra, hogy kíváncsiságot, izgalmat támaszson a fiatal fizikusban. De annyira csak bízol bennük, hogy amit űrhajónak mutatnak, azt űrhajónak is lásd. Én a marsbeli felvételekről beszélek. Őrhajó a Marson? kiáltott fel Mark. Honnan veszed ezt? Innen. Három képet tett ki elénk az asztalra. Tessék, a ma hajnali felvételek! Egymáshoz szorulva az asztalra könyököltünk. A képeken jól látszott, hogy szabályos, gömbalakú, alakú ima test egészen közel lebeg a mars felszínéhez. Az első kép a térheni tenger fölött mutatta, a harmadik már az Elízium terébe. A jelzések! – hogy fel Ali az ámulatból. – Ez adta a jelzéseket! Az még nem biztos mondta Zénó kapitány, de hogy köze van a -e jelzésekhez, az valószínű. Ismét Márkhoz fordult. Remélem most már te is azt mondod, amit én minél előbb a marson kell lennünk. Igen? Nem várt választ, rögtön folytatta. A megvár minket az alagútjaival és napkohóival. A marson viszont most talán valami olyasmire bukkanhatunk, aminek első nyolmait éppen a hódon fedeztük fel. Merész dolog volt, amit kapitányunk feltételezett, de tulajdonképpen mindnyájunk legtitkosabb gondolatát fogalmazta meg. a lestük, mit szó rá Márt. Ő sokáig elgondolkodva hallgatott, majd kedves, kamaszos módján elmosolyodott és azt mondta. <gül> bár igazad lenne. Évtizedekkel ezelőtt, amikor az űrhajókat még kémiai üzemanyagokkal hajtották meg, a Marsba való utazáshoz csak az az útvonal jöhetett számításba, aminek az energiaigényét ezek az anyagok fedezni tudták. Ez az útvonal az úgynevezett minimális energiájú pálya, olyan elipsz is, amely hozzásimul a Mars és a Föld pályájához. Az űrhajót ilyenkor felgyorsítják a napra vonatkoztatva másodpercenként 41,3 kilométeres sebességre, utána a hajtóművet kikapcsolják és az űrhajó szabad repüléssel éri el a mars pályáját. Az ilyen út megtételéhez viszonylag kevés energia, de teljes 260 nap szükséges. A visszatéréshez meg kell várni a föld és a mars kedvező helyzetét, ez pedig 450 napi kényszerű várakozást jelent, és a visszautazás ismét 260 napba telik. Csak nem három évig, 32 hónapig tartott volna így egy-egy expedíció. Éppen ezért ember eddig még nem kereste fel a marsot. Ennek most jött el az ideje. Most már rendelkezésünk rá állt az energiaforrás, amellyel megrövidítettük az úthoz szükséges időt. Ami első hódutazásunk tulajdonképpen a marsutazásának volt egyik előkészítő lépése. A szelén hidrogén-hélium fúziós hajtóműve, ez bebizonyosodott, teljesen alkalmas arra, hogy egy héten belül elérjük a marsot, feltéve, ha éppen a föld közelében van. Zénó kapitány állandó gyorsítással elérte, hogy az űrhajó sebessége másodpercenként 100 kilométer lett, és így haladtunk a mars felé. A sokszor heves, de mindig élvezetes viták közepette gyorsan teltek napjaink. A változatosság kedvéért most nem Mark volt Zénó kapitány legszenvedélyesebb vitapartnere, hanem Ferri doktor és Péter. Zénó kapitány előtt a hold példája lebegett, az ismeretlen lények megtalált nyoma. Orvosunkat és mineralógusunkat viszont erősen kötötték a földi tapasztalatok. Tagadták, hogy a marson bármiféle szerves élet létezhetnék. Ahol növényi élet van, ott rolofil képződésnek is lennie kell, védte igazát Ferri doktor. Ennek nyomát pedig sem a csillagászati színképelemzés, sem a visszaérkezett űrszondák mérésanyaga nem mutatta ki. Persze, hogy nem, vágtaráz kapitány. De miért nem? mert a természet nem a ti szerint cselekszik. Keresztül kasul járunk az űrbe, és ahová mi még nem értünk el, eljutnak a felderítő szondák. A holdon talált nyomok, a messzeségből érkező jelek idegen világok ismeretlen lényeiről vallanak, és ti még mindig nem vagytok képesek levetközni a geocentrikus gondolkodásmódot. Számotokra még mindig a föld a mindenség közepe és mintája. Értsétek meg végre! A föld nem minta, hanem csupán egy a végtelenül sok variáció közül. Akármilyen variációs lehetőségeket képzelek is el, oxigén és víz nélkül nincs élet. Senki sem állította, hogy a marson egyáltalán nincs víz és oxigén. Esetleg nem a légkörben van, hanem a talajban. Csupán azt a képességét kell előlegezni a marsbeli növényeknek, hogy életműködésük olyan kémiai anyagot termel, amelyek fel tudják szabadítani a talaj kötött oxigénjét. A víztermelés is elképzelhető ezen a módon. A navigációs fülkéből jelzés érkezett. Vibráló vörös fény öntötte el a nagy vezérlőtermet. A sugár jele. A navigációs fülke elé tódultunk. Mi az Ali? szólt be kapitány az ajtón. Szokatlanul erős gammasugárzást éleznek a műszerek. Az érzékelő szerint a forrás pontszerű, olyan, mintha irányított volna. A radat ráállítottad már. Igen, nem mutat égi testet. Zénó kapitány is már kis a megfigyelő műszerek mellé ült. A gammasugázáson kívül hamarosan áramlást is mértek. Viktor és Leon a sugárforrás égi helyét rögzítették folyamatosan az álló csillagokhoz viszonyítva. – Talán valami rágyó lehet – mondta Zénó kapitány – vagy egy extra galaxis, eddig elkerülte a figyelmünket. Az is lehet, hogy a Földön azért nem jelzik a műszerek, mert sugárzását elnyeli a légkör. Nem sok idő volt arra, hogy Zénó kapitány feltevésein gondolkodjunk. A görbe meredeken emelkedik, kiáltotta Ali. Ez azt jelentette, hogy a gamma sugárzás rohamosan nő. Akkor nem lehet távoli csillag, sem extra galaxis, állapította meg rögtön Zénó kapitány. Viktor és Leon hangosan mondták be, és Magda Tofon szararra az egyes pozíciókat. Az egymás után megismételt mérések mindig más eredményt adtak. – Micsoda őrültség ez! – fakadt ki Viktor. Tíz mérést végeztek egymás után, és kiderült, hogy az eltérés fokozatosan nő. Erre a különös jelenségre egyetlen magyarázat volt. A sugárforrás nincs nagyon messze, s közeledik az űrhajóhoz. Ismét alig kiáltott. A sugárzás erősége megközelítette a veszélyességi szintet, s tovább emelkedik. Megijedtem. A többiek azonban nem mozdultak. Végezték tovább a dolgukat. Megtaláltam a forrást, mondta Zénó kapitány, aki közben átült az elektronikus távcső mellé. Parányi fénydőpont, körülötte szólt fényűköd. A fényes mag határozottan kiválik ebből a ködből. Jellegzetesen üstökös jelenség. Persze csak a külsejébe. Nem ütközhetünk össze? kérdeztem riadtan. Szó sem lehet róla, válaszolta Viktor. irányunk negyed órával ezelőtt még 11 fokot zárt be a pályával, most pedig már a húsz fokot is meghaladta. Nem lehet üstökös, szólt át Márk Zénónak. Műszereim radioaktív omlás termékeket mutatnak, radioaktív üstökös pedig nincs. Veszély! kiáltotta Ali. Leengedni a sugárvédő ernyőket adta ki a rendelkezés Zénó kapitány. Senki sem hagyhatja el a vezérlőtermet és a navigációs fülkét. André miután teljesítette Zénó kapitány parancsát, megkérdezte. Arra nem is gondoltok, hogy esetleg űrhajóval találkozunk? Remek ötlet, nevetett Márk. Biztosan nukleáris energiával működik, sajtóműve éppen felénk pufogtatja égés termékeit. Honnan kerülhet ebbe a térségbe űrhajó? kérdezte Leó. Mi az, hogy honnan került ide űrhajó? Nézett megütközve Márk Leonra. Megtudták a marson, hogy jövünk, és üdvözlésünkre elibénk jöttek. Azt hiszem, szólt közbe Zénó, éppen menekülnek előlünk. Akkor felderítő járőrbe ütköztünk. Leon bosszusan morgott. Nehezen hiszem, hogy a naprendszemben rajtunk kívül más technikai műveltséggel felvértezett lények élnének. És a szilícium törpék? – Megvan az első radarvízhang! – vágta el a vitát Viktor. – A távolság jelenleg 4400 kilométer közöttünk. Néhány perc múlva Ali jelezte, hogy a sugárzás csökken, és a veszélyesség szintje alá sűjjett. Fellélegeztem. Társaim azonban nem elégedtek meg azzal, hogy elmúlt a veszély. Makacsul izgatta őket, hogy mi az, amivel találkoztunk. A titkot végül is a távcső oldotta meg. Egymáshoz viszonyított menetirányunk úgy alakult, hogy egyre inkább az oldalát mutatta felénk az égítest. Az elektronikus távcső képernyőjén húszezerszeres nagyításban mint tisztában rajzolódott ki a szórt egy hosszú, henger alakú test. – Őrhajó! – kiáltottuk szinte egyszerre. – Felirat van az oldalán – mondta Leon. Megismertük a jelzést. Vigyázat, sugárveszély. ha <hállt> Tudjátok mi ez? – nevetett Fezénó kapitány. Kozmikus szemétláda! űrkuka! Egyszeriben megvilágosodott előttünk a dolog. Annak idején, amikor a nukleális hulladékanyag veszélyesen felszaporodott a földön, először a mély tengerárkok fenekére süllyesztették el a betonhordokba falazott gyilkos hulladékot. Hamarosan kiderült azonban, hogy a tengervíz kikezdi a betonhordókat és rádióaktív fertőzést kap ekkor kezdték el a nukleális mellékterméket kilőni a világűrbe. A távcsőn át azt is jól láttuk, hogy a felénk néző vége nyitva van. A sugázó anyag így fokozatosan kiszóródott, és ennek porfelhőjét mutatta hátulról olyannak a távcső, mintha üstökös farka volna. Utunk kétharmadát tettük meg eddig. 40 millió kilométernyire hagytuk magunk mögött a földet. Ebből a távolságból a 6800 kilométer átmérői mars, és a 12756 km átmérőjű föld éppen egyforma nagyságúnak látszott. A föld azonban tőlünk nézve mindjárt a nap mellett állt, így éppen a túlsó oldala volt fénybe. A naptól egy kicsivel jobbra a ragyogó földsárlót láttuk, mint a hajnali Vénuszta földről. A marsnak teljes korongját megvilágította a nap. Zénó minden idejét az elektronikus távcső mellett töltötte, Gyanítottuk, hogy még megérkezésünk előtt bizonyítékokat keres érveihez. Szólni azonban nem szólt semmit róla. A vitatkozást is abba hagyta. Ferri doktor és Péter viszont biztosak voltak benne, hogy nekik van igazuk. Két nap múlt el a kozmikus szemétládával történt találkozás után, amikor elértük a mars körzetét. Zénó kapitány negyedére, másodpercenként 25 kilométerre csökkentette a szelén sebességét tervei szerint a leszálláshoz a mars légkörének fékező hatását használjuk fel. A mars légköre a felszín közelébe sokkal ritkább a földi légkörnél. Érdekes tulajdonsága azonban az, hogy sűrűsége a magasban kevésbé csökkent, mint a föld fölött, így érdekes ellentmondásnak tűnő jelenség adódik. A mars légköre a magasban sűrűbb, mint a földé. Ez a tény adta az alapot zénókapitány fékezési tervéhez, úgy számolta ki, hogy 14 spirálisan szűkülő körrel elérjük a mars felszínét. A felszín fölött 340 kilométer magasan tértünk át a leszálló pályára. Ez nem csak a leszállás megkezdését jelentette, hanem azt is, hogy egytől a pillanattól kezdve hozzáláttunk a mars kutatásához. A bolygó tömegét ismertük a földi mérésekből, és ez volt az első, amit keringő pályánkon ellenőriztünk. Sebességünk a tömeg adott értékével számolva 3,38 km másodpercenként, tehát egy keringés ideje 116,7 perc. A felszíntől való távolságunkat radarkészülékünkön mértük, a keringési időt pedig a csillagok helyzete alapján állapítottuk meg. Már az első kör után látszott, hogy csak néhány másodpercnyi eltérés van az előre kiszámított és a tapasztalt idő között. Ezt a parányi eltérést okozhatja a mars átmérőjének kisé hibás adata, vagy a tömegértékének jelentéktelen eltérése. Az irodalomban a mars a vörös bolygó néven szerepel. Valóban ráillik ez a név. A földről szabad szemmel vörösnek látjuk. Innen a szelénről azonban teljes színpompájába tárolt elén. Három szín uralkodott a felszínén. Az éjszakai pólus környékén, ahol éppen tél volt, fehéren tündökölt. Többi részét jó kétharmadát vörösszínű homok borította, de az egyenlítő zónájában más színek is látszottak: erősen tagolt, barna, sárga, zöld és kék foltok. A Föld felszínén a szárazföldek és a tengerek jól kirajzolódó körvonallal válnak el egymástól, és állandó az arculatuk. A Marson semmi sem rajzolódik kihatározottan, és semmi sem állandó. Nincsenek rajta tengerek, tavak, óceánnyal sivatag, amely állandóan mozog. A második kört is megtettük már a más körül. A bolygó peremének irányába nézve a sötét égi háttéren áttetszően kék fényjel világított a légkör. Makulátlanul tiszta volt. Itt-ott vettünk csak észre elnyúló gyöngyházfelhőket, felhőket, amelyek bizonyára lazán összefagyott apró jégkristályból álltak. Mint a fátról áttűnt rajtuk az odalent tovasóhanó táj. Körözés közben Zénó kapitány fokozatosan csökkentette az űrhajó sebességét. Szükség volt erre, mert a légkör fékező ereje oly csekély volt, hogy ettől hónapok kerünkhettünk volna a Mars körül. A leszállásra kijelölt célpont a Sirtis Major nevű magaslat volt, ennek is a vörös sivataggal határos pereme. Lassan közeledtünk a Marshoz, és ahányszor áthaladtunk az éjszaka és a nappal árnyék vonala fölött, mind jobban és jobban és észrevettük, mennyire nyugtalan a felszín. A két félteke, az éjszakai és a nappali között a nagy hőmérsékletkülönbség szélmozgást támaszt. A szél felkavarja a mikroszkopikus szemcsékké morzsolódott homokot, és ez hullámzó mozgással lebeg, vonul a táj fölött. Olyan volt felülről, mint a viharos tenger. Az utolsó kör előtt Zénó kapitány csökkentette sebességünket. Különös kettős szárnyrendszerre volt az átalakított szelénnek. Az egyik szánypár a felső, a másik az alsó gömbön nyílt ki, és eredeti helyzetünket megtartva függőlegesen ereszkedtünk a marsra. Erre azért volt szükség, mert e tartással egyrészt sokkal nagyobb felületünk ütközött neki a levegőnek, tehát nagyobb volt a fékezés, másrészt nem kellett utólag függőlegesbe billentenünk az űrhajót. Néhány száz méterre a Sirtis Major perem előtt értük el a felszínt. Írtozatos porfelőt kavartunk magunk körül, még nagyobbat, mint a holdon. Észre sem vettük, mikor és hogyan, de űrhajunk egyszerre csak megállapodott. Három zömök lábát megvetette a puha homokba. Az első, aki kiszabadította magát a biztonsági kötelékekből, Ferri doktor volt. Az ablakos szaladt és ideges kíváncsisággal nézegetett kifelé. Mi még aligocsottunk a fel a leszállásgyomrot kavaró szédületéből, amikor ő már harsányan oda kiáltott az én ókapitánynak. Nyertél! Van élet a marson! Mi is az ablakot siettünk, és jól láttuk a különös növényeket. A távolból olyanok voltak, mint a napra forgó szárak, amelyeknek azonban levágták a tányérját. Sűrű sorokban álltak egymás mellett, valóságos marsbéli erdőt alkottak. A nap a látóhatár pereméhez közeledett. Zénú kapitány úgy döntött, hogy ma már nem hagyjuk el az űrhajót. A marson egy nap csupán 37 perccel hosszabb 24 óránál. A Sirtis Major éppen az egyenlítő zónájába feküdt, így a nappalok és az éjszakák itt egyaránt 12 óra 18,5 percig tartottak. A mars ege sötétebb a földi égnél. Esőtebb égből a nap élénkebb sárgán, és még alkonyatkor is vakítóan ragyogott, de a korongja kisebbnek látszott. A közelünkben szelíd lankás dombok sorakoztak egymás mellett. Távolabb a látóhatár peremén lekopott kráterek csillogó falai látszottak. Más volt ez a táj, mint ami a hódon fogadott bennünket. A sivatagok és a hómezők nyugalmát végtelenségét árasztottak. A rövid ideig tartó pompázó színeket kigyújtó alkonyat után még világos volt a nyugati égbolt, amikor kelet felől széltámadt. Az első fúvallatok felborzolták a homokot, és az sárga kötként, mint valami kénes permet lélebeget körülöttünk. Először elgyönyörködtünk a látványba, de nem sokára megérkeztek az erősebb széllökések, és ijesztő süvöltéssel kezdték ostromolni a szelén hatalmas kettős testét. Most már nem csak a könnyű porszált, hanem a durvább homok szemcsék is záporoztak ránk. Olyan zajjal telt meg az egész űrhajó, mintha valahol alattunk meg fölöttünk és mellettünk száz meg száz köszörűkő dolgozott volna. Le kellett zárnunk az ablakok védőlemezeit, mert a sima üvegfelületeket összekarcolta volna az örvénylő homokáradat. A külső hőmérő mínusz húsz fokot mutatott. Furcsa volt elképzelnem, hogy ez a sötéten kavargó porvihar termesztően hideg. Földi észjárásommal a homokhoz akaratlanul is a sivatag képzetét kapcsoltam, a sivatag szikkasztó melegét, forróságát. A szél azonban, amilyen hirtelen feltámadt, olyan hirtelen el is ült. Az elcsendesült éjszaka immár nem fenyegetett semmi veszéllyel. Pihenni tértünk. Az előző napok izgalma kihalvatlansága után jól esett végig nyújtózkodni az ágyon, de hiába voltunk fáradtak, nehezen tudtunk elaludni a izgatott. Mi vár ránk holnap? Az első marsbéli hajnal talán még szebb volt, mint az első alkonyat. Világosodni kezdett az ég alja. Először halvány majd hirtelen aranyló sárgába váltott át, és ettől kezdve szín szint követett az égbolton. Varázslatos látvány volt, nem tudtunk betelni vele. Óramű pontosággal, csak most az ellenkező irányból megérkezett a szél is. Felkavarta körülöttünk a port, de ez most korán sem volt olyan félelmetes, mert az erősödő fény átvilágított rajta, és a homokszemcsép kristállapocskáin ezer meg ezer szivárvány ívvillódzott fel. Tengerek és óceánok hiányában a mars időjárása sokkal szabályosabb a földinél. Ezt már annak idején a távcsöves megfigyelések is kimutatták. A nappalok és az évszakok szabályos ritmusát csak az időnként fellángoló erős naptevékenység zavarja meg. André kelt főleg korábban, míg Zénó kapitányt is megelőzte. A reggeli mellé asztalunkra tette a marsbeli levegő vegyelemzését. Nagyjából olyan adatokat kapott, mint amilyeneket a földről végzett mérések mutattak ki. A légkör 98% a nitrogén. Az oxigén, az argon és a vízgőz csak nyomokba volt meg. Széndiokszidot azonban éppen kétszer annyit talált, mint amennyi a Föld légkörében van. Légzésre tehát alkalmatlan ez a levegő, de nincsenek benne mérges gázok, és ez megkönnyítette a helyzetünket. Reggeli után két kutatócsoport indult útnak a szeléről. Az egyiket Zénó kapitány vezette, és Márt meg Leon volt a tagja. Az volt a feladatuk, hogy a kis űrhajóval felkutassák azokat a sötét foltokat, amelyeket a régi marstérképeken a minden irányból összefutó csatornák csomópontjainak látszottak. Mi is hárman indultunk el Andréval és Ferri doktorral. Skafandereinket a mars körülményeihez szabva képzítették. Először szokatlannak találtuk őket, hiszen erősen különböztek az általunk már ismert és használt skafanderektől. A Holdon, ahol nincs levegő, a védőöltözet belsejében a teljes egy atmoszférányomást biztosítani kellett. Ezen kívül olyan burkolattal kellett ellátni, amely védelmet nyújtott a kisebb meteorok ellen. A Mars légköre ebben nagy segítséget adott. Elég sűrű volt ahhoz, hogy a kisebb kozmikus részecskék elégjenek benne. A hőmérséklet ingadozása is sokkal kisebb volt, mint a Holdon. A nappali plusz 30 és az éjszakai mínusz 30 celziusz meleget, illetve hideget könnyebb ruhában is el lehetett viselni. Skafandereink szeleprendszere újfajta volt. A tiszta oxigént a mars légkörjével keverve adagolt a fejbóránkba. A széndioxidot azonban elnyelte és kivonta belőle az oxigént, hogy utána ismét visszaáramoltassa a légzőtérbe. Terepjárókocsíjénk is sokkal könnyebbek voltak, mint annak idején a holdon. Búrájuk csak arra szolgált, hogy a feltámadó szélvihar ellen megvédjen, és ha úgy tetszett, akár nyitva is hagyhattuk. Ragyogó, tiszta volt az ég, amikor elindultunk. A reggeli szél már elcsendesedett, és a felkavart por is leszállt. A nap fél magasra járt a látóhatár és a zenit között. Égi útja, akár csak a földi egyenlítőn, merőlegesen kúszott fölfelé. Azt hiszem, mondta André, itt mindig szép idő van. – Kivéve akkor, amikor homok dühöng – feleltem én. – Á, az alig egy-egy óra. A magasban nézett. – Úgy látszik, ezek a jégkristályfelők sohasem sűrűsödnek össze annyira, hogy borulást okozzanat. A terepjárót Ferri doktor vezette. Útunk sima, homokos terepen vezetett keresztül. Alig száz méterre lehettünk a Sirtis Major peremétől, amikor közvetlen közelről elébünk bukkant a különös, kórószerű növények erdeje. Mély hajlat választott el tőle bennünket, ezért hát egyszerűbb volt gyalog neki vágni a maradék útnak. Leugráltunk a terepjáról, és hatalmas stutzleptekkel siettünk a különös növényekhez. Súlyunk még a szkafanderrel együtt se haladta meg a földi 30 grammot, és ez lepke könnyűvé tette a járást. Először mulatságos volt egymás szögdécselését látni, de később ezt is megszoktuk. A növények a derekunk magasságáig értek. Rendkívül kemény, a bambusznádnál is keményebb, kitínszerű burkuk volt. A karvastagságú egyenes szárak tetején lapátnyi levelek meredeztek. Ezek is kemények és üvegszerűen merevek voltak. Színük a haragos zöld és a tintakék között váltakozott. Ferri doktor megragadta az egyiket, hogy kitépje a talajból, de az nem engedett. Kollégán Kiába küzdött, erőlködött, a növénynek még csak a szárát sem tudta eltörni. Hiába hajlítgatta, a rugalmasan mindig vissza függőlegesbe. A doktor mellé léptem, hogy segítsek neki. Ekkor különös mozgást vettem észre. Éppen úgy kerültem, hogy Ferri eltakarta előlem a napot, és az árnyéka rám esett. De nem csak én voltam árnyékban, hanem néhány növény is. És ezek a növények abban a pillanatban, amikor nem tűzött rájuk a napfény, azonnal megmozdultak. Szétterülő leveleik hosszú, egyenes csővé össze. – Fordulj csak hátra, Ferri! – szóltam társamnak. – De maradj ott, ahol vagy, hogy az árnyékod ráessen erre a kóróra! Ferri doktor megfordult. Átott valameddig, aztán hátrébb lépett, hogy a növény ismét napfényt kapjon. A levelek nyomban széles legyezővény írtak szét. Ho -ho, -ho, -ho, ho ho az alkalmazkodás ragyogó példája, mondta a doktor. A földi növények is képesek rá, de emezeknek gyorsabbak a reflexeik. Közben odaért André is, aki visszament ásóért a terepjáróhoz. Megmutattuk neki a fényre és árnyékra nyíló csukódó növény mozgását. Ő rögtön próbált tett még két-három kóróval, aztán megállapodott az egyik mellett, és ásni kezdte kifelé a tövét. – Meg kell ismernünk a gyökérzetét, – mondta. – Magunkkal viszünk egyet. Ásta csak ásta a homokot, de gyökérnek semmi nyomát nem találtuk. A vastag egyenes szár egyre csak nyúlt lefelé. Sorban felváltottuk Andrét, és már majdnem egy méteres gödröt ki, mire elértük az első oldalsó nyúlványt. A keményszár 6 hét oldalhajtásából ágas-bogas, finom gyökerek ágasztak szerteszét. A homok addig száraz és laza volt, a gyökerek között azonban szemmel láthatóan nyálkássá, nedvessé vált. – Mondtam, ugye? – bólogatott André. – Itt van a titka. Úgy gondolom, a level tévén felvett energiát a gyökérzet alakítja át. Ebben valószínűleg baktériumtelepek is segítenek neki. Különös kémiai folyamatok mehetnek itt végbe. Közben óvatosan kiemeltük, majd zsákba csomagoltuk a növényt. Vigyáztunk rá, hogy a gyökerek között megmaradjon nyúlós, pépes massza. Messze, ameddig a szem látott, ilyen növények erdeje sötét lett a homokon. A lakjuk, magasságuk teljesen azonos volt, csak színük volt más és más. A zöldnek és a kéknek minden árnyalatát meg lehetett találni, de volt köztük néhány, amely színben pompázott. Neki fogtunk, hogy egy ilyen példányt is kiásunk, amikor rádiónk a szelén hívó jelét fogta. Zénó kapitány hangja szólalt meg a fülkagylóba. Azonnal gyertek vissza,